14. Усе, що називають любов'ю. Пожадливість і любов, як по-різному почуваємося ми при кожному з цих двох слів. А однак мова може йти про той самий порив, названий двічі. У першому випадку тими, хто вже посідає, хто задовольнив свій інстинкт, а тепер боїться за свої маєтності. А в другому випадку незадоволеними, спраглими, які вбачають у ньому щось хороше. Наша любов до ближнього чи не є вона прагненням до нового майна? А так само наша любов до знань, правди і взагалі всього того, що є прагненням до чогось нового. Ми поступово пересичуємося старим, надійно привласненим, і знову тягнемо руки по щось нове. Навіть наймальовничіший краєвид, серед якого ми мешкаємо три місяці, вже не впевнений у нашій до нього любові, а якісь далекі береги вже збуджують нашу пожадливість. Посідання взагалі слабне у процесі володіння. Наше задоволення собою підтримується тим, що воно безнастанно перетворює щось наново у нас самих. Це означає оволодіння. Втомитися від володіння – це втомитися від самих себе. Можна також страждати від надміру. Навіть бажання розкидатися, ділитися може отримати почесне ім'я любові. І якщо ми бачимо, що хтось страждає, ми залюбки користаємося з нагоди заволодіти ним. Так чинить, наприклад, доброзичливий і співчутливий, називаючи своє прагнення до нових надбань любов'ю. І відчуває задоволення, як за будь-якого нового завоювання, що вабить його. Любов статева виявляє прагнення до посідання найбільш виразно. Кохаючи, особа прагне – беззастережного володіння жаданою людиною, прагне безумовної влади як над її душею, так над тілом, і хоче водночас бути єдиним об'єктом її любові і найвищого жадання. Жити і владарювати в іншій душі. Якщо розважити, то це означає не що інакше, як позбавлення всього світу Дорогоцінного блага, багатства і задоволення, якщо усвідомити, що коханець прагне тільки позбавити шансу всіх інших претендентів і стати драконом своєї золотої скарбниці, як найбезжальніший і найегоїстичніший з усіх завойовників і здирників. Якщо нарешті згадати, що він байдужий до решти світу, який видається йому блідим і нікчемним, що він ладен на будь-яку жертву, на порушення будь-якого порядку і зневагу, будь-чи його інтересу. Тоді не випадає дивуватися, що цю дику пожадливість і несправедливість статевої любові так прославляли і обожнювали в усі часи, і що з кохання взяли уявлення про любов як антитезу егоїзму, хоч воно лебонь є найбільш безпосереднім виявленням егоїзму. Імовірно, саме обділені і пожадливі були авторами цього словотворення – Таких ніколи не бракувало на світі. Ті, кому в цій царині перепало доволі власності і ситності, напевне, в ряди годи висловлювалися про лютого демона, як от найпривітніший і найулюбленіший з афінян Софокл. Однак Ерос завжди кпив з таких огудників, Саме вони завжди бували його найбільшими улюбленцями. Тут і там на землі є своєрідне продовження любові, в якому той пожадливий потяг двох людей одне до одного поступився місцем новому жаданню і прагненню, загальній спразі до вищого ідеалу. Та хто знайомий з цією любов'ю? Хто її зазнав? Її справжнє ім'я – дружба. 15 Звіддаля. Ця гора надає мальовничості і значущості всій місцевості, над якою вона височіє. Повторивши це твердження в соте, ми відчуваємо до гори таку непогамовну вдячність, що починаємо вірити, буть сім вона – основа цієї мальовничої значущості, є найчарівнішим з усіх місць. А тоді ми видираємося на неї і розчаровуємося. Раптом і сама гора, і весь краєвид навколо нас і під нами втрачає свої чари. Ми забули, що певного штибу велич – так само, як певного типу доброта справляє враження тільки з певної відстані. І, звісно, коли дивишся знизу, а не згори. Ви можете знати таких людей, яким варто дивитися на себе тільки з певної відстані, якщо вони хочуть бачити себе прийнятними, а надто привабливими і енергійними. Самопізнання їм протипоказане. 16. Кладочкою У спілкуванні з особами, які соромляться своїх почуттів, треба вміти вдавати байдужість. Вони відчувають раптову неприязнь до того, хто виявить у них ніжне або захоплене і піднесене почуття. Так ніби розкрито їхню інтимну таємницю. Якщо ви хочете потішити їх у такі моменти, насмішіть їх або киньте холодний злий дотеп, що охолодить їхнє почуття, і вони знову відчують себе сильними. А втім, я викладаю мораль, не розповівши самої історії. Колись ми були настільки близькими що ніщо, здавалося, вже не перешкодить нашій дружбі і братерству, і залишалося перейти лише малою кладочкою від серця до серця. Коли ти лаштувався ступити на неї, я запитав себе, «Хочете перейти до мене кладочкою?» І відразу тобі перехотілося. А коли я знову запитав, ти відмовчався. Відтоді гори і ріки пролягли між нами, Розділяючи і відчужуючи. І навіть якби ми тепер захотіли зблизитися, Вже не змогли б цього зробити. Але якщо ти зараз пригадуєш ту маленьку кладочку, То не знаходиш більше слів. Самі ридання й подив. 17. Мотивувати свою бідність Ми не можемо, звісно, жодним дивом зробити з бідної доброчесності багату і витворну. Але ми цілком здатні переосмислити її бідність у термінах необхідності, щоб їх вигляд більше не бентежив нас і щоб ми із свого боку не нарікали на долю. Так робить і мудрий садівник, який пускає скупий струмінь водички з витворного фонтана у вигляді німфи. І у такий спосіб мотивує мізерність поливу. А кому ж так само не потрібні ті німфи? 18. Антична гордість. Нашій шляхетності бракує античного забарвлення через брак античного раба у нашій почуттєвій системі. Грек шляхетного походження відчував таку прірву, таку дистанцію між своїм високим становищем і отим найнижчим, що заледвем міг розгледіти. Раба. навіть Платон не дуже його бачив. На відміну від них ми звикли нехай не до рівності, як такої, до вчення про рівність усіх людей. Істота, неуповноважена розпоряджатися собою і позбавлена дозвілля, не видається на наш погляд гідною зневаги. У кожному з нас, Либонь, забагато такого рабства – відповідно до умов нашого суспільного ладу і діяльності, що докорінно відрізняються від таких у давньому світі. Грецький філософ проходив через життя з таємним відчуттям, що рабів набагато більше, ніж можна б очікувати, а саме що рабом є кожен, хто не є філософом. Його розпирала гордість, коли він думав про те, що серед його рабів навіть найсильніші світу цього. Для нас така гордість дивна і неможлива. Слово «раб» для нас не виступає у своїй повній силі, навіть вжите фігурально. 19. Зло Перегляньте історії життя кращих і найплідніших особистостей і народів і запитайте себе, чи не може дерево, яке гордо птнеться вгору, уникнути негоди й бурі. То чи не належать до сприятливих обставин неприхильність і зовнішній опір. Ненависть, ревнощі, впертість, недовіра, суворість жадібність і насильство, без яких навряд чи є можливим істотне зростання навіть у доброчесності. Отрута, яка нищить слабку натуру, підсилює сильного, який навіть не називає її отрутою. 20. Визнання нерозсудливості Ще кілька тисячоліть шляхами останнього століття. І у всьому, що робить людина, виявиться найвища розсудливість, але саме у такий спосіб розсудливість втратить своє визнання. Відтак, хоч і треба буде залишитися розсудливими, ця риса стане настільки поширеною і повсякденною, що навитончений смак видаватиметься вульгарною. Тож, подібно до того, як тиранія наукової істини здатна підняти ціну на брехню, тиранія розсудливості могла б створити новий вид шляхетної душевності. Бути шляхетним тоді означатиме виявляти нерозсудливість. 21. До вчителів самовідданості Людські чесноти оцінюють не з точки зору наслідків, які вони мають для носія цих риз, а з точки зору наслідків, яких ми очікуємо від них для себе і суспільства. Вихваляючи чиїсь чесноти, ми самі виявляємо дуже мало самовідданості, дуже мало неегоїстичності. Інакше ми б відзначили, що чесноти – такі як працьовитість, покірність, снотливість, благочестя, справедливість. Здебільшого згубні для їхніх носіїв, надміру пануючи над їхніми вчинками і бажаннями, не дозволяючи розумно врівноважувати їх з іншими потягами. Якщо у вас є чеснота, справжня чеснота, а не сама тільки схильність до чесноти, ви її жертва. А саме тому сусід вихваляє вашу чесноту. Так вихваляють працьовитих, хоча вони своєю працьовитістю псують собі зір чи оригінальність і свіжість власного розуму. Так вихваляють і співчувають юнакові, що працює на совість. Бо міркують так. За всієї величі суспільства – втрата навіть найкращого індивіда є невеликою жертвою. Прикро, звісно, що жертва є необхідною, та нічого не вдієш. Набагато гірше, коли індивід вважає інакше і ставить самозбереження і власний поступ вище за працю на службі у суспільства. Таким чином юнакові співчувають не як такому – а тому що він є відданим і безвідмовним знаряддям. Суспільству шкода втрачати інструмент, званий порядною людиною. Можливо, якби розважили, що в інтересах суспільства було б розумніше утримати юнака від надмірної безжальності до себе, щоб він триваліший час працював на теж таки суспільство. Доцільність такого підходу було б визнано. Однак більше цінують іншу, вищу і вагомішу перевагу, а саме принесення офіри за наочної самовідданості жертовної тварини. Тому вихваляння чеснот є насправді вихвалянням їхнього інструментального характеру, а також сліпого інстинкту, що керує кожною чеснотою не дозволяючи стримувати її у межах загальної вигоди для особистості, якій ця чеснота притаманна. Коротко кажучи, вихваляють ту непомірність у чесноті, внаслідок якої індивідуальне буття перетворюється на функцію спільного. Похвала чесноті – це вихваляння чогось шкідливого для особистого життя. Похвала імпульсам – які збирають у людині її найблагородніший егоїзм і здатність подбати про себе. Звісно, з виховною метою і заради впровадження доброчесних звичок влаштовують демонстрації взірцевих прикладів доброчесности, в яких чеснота й особиста вигода видаються спорідненими як сестри. І така єдність насправді є – Наприклад, сліпу старанність представляють як типову чесноту, що є інструментом на шляху до багатства і пошани, і як рятівний засіб від нудьги і згубних пристрастей. Однак зазвичай замовчують приховану небезпеку цієї риси. Я часто спостерігаю, як старанність і працьовитість створює багатство і пошану. Водночас забираючи витонченість чуттів, яка дала б змогу втішатися багатством і пошаною. А на додачу цей головний засіб від нудьги і згубних пристрастей притуплює емоції і робить розум несприятливим до нових забрудників. Найпрацьовитіше з усіх поколінь наше покоління не знає, на що... Застосувати своє старання і гроші Крім дедалі стараннішого заробляння ще більших грошей У наші часи потрібен більший геній на те, щоб витрачати, ніж на те, щоб набувати Та то пусте, адже прийдуть онуки Якщо виховання досягає своєї мети Кожна чеснота, кожної окремої особистості йде суспільству на користь, а собі, у сенсі найвищої приватної мети, на шкоду. Ймовірно, якесь духовно-чуттєве виродження або навіть передчасна смерть. З цього приводу варто звернути увагу на такі чесноти, як послух, цнота, благочестя, праведність. Похвала самовідданому, жертовному і доброчесному, тобто такому, хто не застосовує всі свої сили і розум на збереження, розвиток, піднесення, просування, розширення влади, а живе скромно і бездумно. Можливо, навіть байдуже чи іронічно. Ця похвала в кожному разі не походить з самовідданості хвалителя. Ближній хвалить чиюсь самовідданість, бо має завдяки їй свої переваги. Якби ближній сам міркував самовіддано, він би відхилив цей надрив сил, цю чиюсь шкоду на свою користь, він протидіяв би таким тенденціям і перш за все висловив власну самовідданість тим, що засудив би цю рису. І тут ми бачимо фундаментальну суперечливість тієї моралі, яка зараз перебуває у великій пошані. Мотиви цієї моралі суперечать її принципу. Те, чим ця мораль намагається себе виставити, спростовується її ж такими критеріями моральності. Щоб присуд «ти маєш зректися себе і віддати себе у жертву» не суперечив цій моралі, вона має проголошуватися тими, хто відмовляється від власної вигоди і, можливо, сам іде на погибель у бажаному акті самопожертви. Та коли ближній або суспільство рекомендує альтруїзм заради користі, чинним залишається геть протилежне. Шукай собі вигоду коштом решти людей. Тобто тут – Одночасно проповідується і віддавай, і забирай.